Київський князь пролежав цьому малесенькому городищі два тижні. Після крижаної купелі в нього почалась пропасниця. Коли ж могутній організм узяв гору над хворобою, Богдан просидів ще тиждень, не маючи змоги повернутися додому. Дарницький малий болярн Сутко доглядав свого зверхника рідного сина, хоча батьком і не годився Богданові, бо був усього років на 10 старший. У красну болярську світлицю, куди поклали хворого, тричі на день уносили залізну жарівню, повночервоного дубового вугілля, і все було необхідно його простуженим легеням. Коли ж Дніпро закувся і відкрилася санна путь, Богдан попрощався із судком. А вже кологанку спитав. «Де твій роб?» «Котрий?» – здивувався Болярин. Богдан відповів просто. «Той». І Сутко зрозумів, про кого йдеться. «Адаміс? А де ж є? В стайні, або десь у кліті чи в оборах?» «Скільки він дав ЄСи за нього?» «Скільки?» Болярана така цікавість починала дивувати, і він, на всяк випадок, накинув ціну. «Десять гривень!» Пощо «Та так дорого?» «Бо грек?» – не розгубився Сутко. «Скільки літ сидить у твоєму домі?» «Та скільки?» – зам'явся той. «Молодий ще!» Богдан махнув рукою, тоді вклонився господареві зазвичаєм, і пішов до саней і до можів, що приїхали по нього з городу Києвого. Того ж таки вечора він прислав нарочитим тивуном ударницю десять нових блискучих гривен. — За того роба суть, що вирятував нашого князя, — сказав тивун Маас. — За грека? — потяг був сутко, та зрештою схаменувся і махнув рукою. Продешевив, хоч міг злупити з київського князя й більше. Та вже коли гатило сказав, то так і буде. «Забирай!» – мовив він Тивунові. «Зараз гукну!» Пізно ввечері привіз Тивун Адаміса до княжого двору і повідомив про це Богдана. Незабаром юний роб стояв у порозі і м'яв шапку в руках. Одягнений був не в тій барані чи гунів, який запам'ятав його князь на березі Дніпра, а в подертій сірячині. Скупий болярин навіть на гуню хлопцеву завидів. «Оді ж маєш?» – спитав Богдан. Адаміс поторкав себе за поли. «Маю!» «Масе!» – гукнув князь, очинивши двері. «Ти вон прийшов!» «Дай йому гуню добру!» «Дам!» – відповів ціганкувати Мас, теж колишній роб і зник за дверима. В наріжній світлиці панувала тиша, аж доки Маас не повернувся з новою гунею, жовтою, як молоде дубове лико, потуроченою червленими лиштвами. — Це хай від мене буде, що з мене порятував. Адаміс уклонився і взяв одежину. — Тепер іди собі. — Куди? — вихопилося в хлопця. — Куди? хіть маєш. Адаміс од натури балакучий пожартував. Якби на мою хід, то подався бим додому, в греки. Вільний єси, повторив князь, вільний єси йти, куди маєш хід, хоч і в греки. Молодий роб стояв і мовчки дивився на нього своїми великими чорними очима, не віривши в те, що бачив і що сам чув, аж все почало дротувати князя. Він раптом запитав, хреста маєш? Кого? Не второпав Адаміс. «Хреста речу! За пазухою носиш?» Адаміс мовчки витяг з-під горлянки товсту сирову нитку, на якій блиснув чималий золотий хрестик. Пощо питаєш, княже?» «Питаю, та й годі». Грек так і стояв, тримаючи в руці символ своєї віри, і тільки коли в сінях грипнули двері і зачулися важкі кроки кованого черев'я, він укинув хрестик за пазуху, зиркнув назад і проказав тихим голосом. Хай спасе тебе діва Марія, княже. Е? здивовано перепитав Богдан. Адаміс підійшов, і князь не встиг іспам'ятатися, як хлопець поцілував йому колючі поробошні, спершу один, а тоді й другий. Богдан гидливо відступив назад, і всю мить одчинилися двері, і до світлиці ввійшов луганський князь Годой. У нього були червоні щоки й червоний ніс, певно, від їзди на морозі. Він спершу потер долоні, тоді торкнувся правицею підлоги. Кивнувши в бік Адаміса, який досі стояв навколішки, поспитав. — Що то є за отрок? Богдан посміхнувся і по хвилі сказав. — Речи тому отрокові, що чоломкати поробошні не долицяє. — Чого ти маю рікти йому? — здивувався годой. — Речи сам, коли спіткав їси таку нагоду. — Він твоєї віри, — засміявся Богдан. Богомони. Хто єси? спитав Адаміса Годой. Грек? Грек? То встань колись грек. На сій землі ноги не чоломкають. Він князь, устаючи, завважив Адаміс і, помулявшись трохи, вийшов, тримаючи нову гуню під пахвою. Коли ж двері по ньому зачинилися, Годой сказав Пощо так, княже Богдане? Як я приходжу в гості, ти мислиш про віру нашу? — Грецьку, — нагадав Богдан, і тоді ще й поправився. — Юдейську. — Пощо є так? — не звернувши уваги на ту шпильку, повторив Годой. — Не відаю. — То я не відаю, але на те виходить. А чи не є то знак? — Чи не маєш хоті, княже-годичане, за мою душу собі святого заробити? Годой пильно подивився на Богдана, не второпавши, чи той жартує, чи каже, без посміху. Пощо ж мовчиш? Годой сказав Ти Свеликий князь витичівський. Єсмь князь київський. У Витичеві сидить брат мого діда. Чув єси, що рече отрок той? Чув, єсмь, відповів Богдан. Я м його. За опрощення можна чоломкати й поробошні. А ти б чоломкав? Я? здивувався Богдан. Я єсмь князь. Відаю, замислено проказав Годой. Отрок сей те саме рік. То й що? Князь є від бога, Богдане. Ти єси Великий князь і маєш те чути. Богдан прийшов з світлицею туди й назад і знову став коло замороженого віконця. Був єси грека, княже, маєш відати? «Русини то несуть греки!» Годой зневажливо засміявся. «Дай русинам Бога, і вони стануть такими самими. І скажуть тобі, князь є від Бога!» Київський володар підійшов до столу і линув у кухоль меду зі цбанчика. В нього був добрий настрій, і розмова якось, мов би, стороною обминала його. «Того не буде, Годою! Того не схочуть ні русини, ні сіври, ні деревляни!» І твої косаки також. Якщо князь є від Бога, вашого, юдейського бога, то богові Боже, а кесареві кесареве. Я не забув ще грецької науки, як видиш. Богові многого не треба, зате кесареві дай і димнину, і душнину, і відбортів десятину, і одрала міру пшениці. Дивно мене слухати тебе, княже, речеш, як той смерть. Русини. Того не захочуть. Як відаєш? Відаю. За сестарці мого прадіда Велімира меч Юрів забрали суть. Ліпше ото випий меду та підемо вечеряти. Зоткоду прийшов, Єси? Годой не відповів. Богдан, сьорбаючи пінястий мед, думав про людоту Ковальчука. Пішов би Людота отак за київським князем, коли б той правив з нього і подушний, і димний, і десяту вівцю, і десятий міг жити. Пішов би, як у ту зиму, полчитися проти степовиків. Тоді йому згадалося, як тому сім літ він опростив і Людоту його молоду жону Славку, свою обільну челядницю, робу, і насмішкувато зітхнув. Через сім літ усе повторюється, як і в тій товстезній книзі, що її колись Годой умисне забув у сьому теремі. Людота їв землю, а грек Адаміс чоломкався з князовими свинячими поробошнями. А що дужче приницює людину те чи се? Христос ваш рече кесареві кесареве. Якщо є сироп кесареві, то є від бога і не роптай. Робом умреш, а на світі всі суть. Роби Божі. Так і роби. І тут, і там. Русини такого Бога не захочуть Годоє. Вони ще довго мовчали, і тільки коли свіча догоріла і почала тріщати, Богдан підвівся з за столу і кинув гостеві. Забув, єси в мене книгу свою, Годечане. Забереш? Вона в красній світлиці лежить. Годой скосив позирнув на господаря і відповів. А чи не забув єси ти, що я не тямлю по-грецькому?» І без видимого зв'язку спитав про зовсім інше. Можі вже терплять?» Богдан зітхнув. «Можів смерди таки терплять. По одному в оселищі. Терплять і за те їм хвала. Що б мав робити князь, аби носмерди відмовилися годувати й можів?» «То є від мого прадіда Велімира?» сказав Богдан, коли вони переходили з наріжної до красної світлиці. — Відаю! Мечем він оте заплатив, а набільше руський смерть не піде. Один міжне ціле село, то ще нехай. — Кесареві, кесареве! — засміявся в темряві годой. — Пек його відає, може й кесареві, — сказав Богдан, і справді не знаючи, що то, грецька втіха чи, може, данина юдейським богам. «Як його відає», – повторив він і дав собі слова більше про те не думати, принаймні сьогодні.